Második fejezet, kalandok az őserdőben. Hosszú vándorlás után egyszerre megváltozott az időjárás. A kedetlen hideget, tikkasztó hűség váltotta föl. Nagy villámlás és hosszantartó égzengés után megeredt az eső. Másnap reggel szétosztottak a felhők, és ámulatra méltó látvány tárult elég. Lent a mélységben csodálatosan zöld erdő derengett az ezüst szürke ködön keresztül. – Eldorado! – járt szájról szárja a hír. Megkezdődött a leereszkedés a meredek felázott talajon. A zöld erdő szemünk láttára nőtt és terjeszkedett, lassan betöltötte az egész látóhatárt. A párás füllet melegborított el bennünket. Erősen megcsappant seregünk lihegve lázasan bukdácsolt lefelé a hegyről, amely ezen az oldalon korán sem volt annyira meredek, mint a perúi részen. Szélesen szétterülő földteraszok vezettek a völgybe. A fák elénk jöttek, mint az erdőhadsereg katonái. A tekergő liánok és léggyökerek elborították a lejtőn álló fákat is. Akkor még örültünk az őserdő leheletének. Nem tudtuk, hogy valóságos pokolba jutottunk, ahol a párás levegővel együtt halált hozó lázt szívunk magunkba. Akkor még nem tudtam, hogy feneketlen mocsarak gyilkos vadállatok és kegyetlen fejvadászok várnak ránk a fák zöld útvesztőjében. Nem is álmodtuk, milyen nélkülözésekben és szenvedésben lesz részünk a termékenynek vélt rengetegben, ahol meretszemű kígyók lognak le az ágakról, és a poshadó vizekben pikkelytestű óriás kígyók lesnek a prédára. A sűrű lombok akkor még mindent elrejtettek kutató szemünk elő. Néhányan azt hittük, hogy végre megérkeztünk álmaink földjére, a legendás Eldorádóba. Egy hét múlva már másképpen gondolkoztunk. Valamennyien visszakívánkoztunk a hegyvidék hideg fenségjaira és szélkorbácsolta ősvényeire. Az őserdőben megrekedt a párás forró levegő. A ruháink elrodhattak testünkön az örökös nedvesség következtében, Páncéljaink és fegyvereink megrosdásodtak. Helyenként csak baltával tudtunk utat törni a tekergő liánok szívós hálójában. Pedig szemre szép volt az őserdő. Horgas csőrő, rikító tollú madarak és színes pillangók röpködtek az ágak között. A tekergő liánokon húsos színú virágok pompáztak. A lombokból majmok vicsorgatták ránk fogukat. Ezek a bohókás állatok kisebbek voltak az újszülött csecsemőnél, mégis ráncos és öreg volt az ábrázatuk. Egy világot járt társam, Sancho de Vargas, majdnem minden fát ismert, és pihenőink alatt buzgón magyarázgatta a különféle forró égővi növényeket. Eleinte hallgatósága is akadt, de később annyira meggyűlöltük az őserdőt, hogy már nem voltunk semmire sem kíváncsiak. 360-an indultunk el kuckóból, és most mindössze 250-en voltunk. Teherhordóink fele elpusztult. Mindenütt veszedelmek leselkedtek ránk. Az egész vidék egyetlen óriási mocsár volt, és a süppedő talajt áthatolhatatlan bozót borította. Egy-egy tócsában lomha óriás gyíkokat pillantottunk meg. Sancho de Vargas, aki Egyiptomban is járt, krokodiloknak nevezte ezeket a szörneket, és azt állította, hogy a Nílusban csapatos túltanyáznak. A fatörzsekről lelógó kígyók a krokodilusoknál is jobban borzasztották a katonákat. Egy nagy kígyó egyszer elkapta egyik teherhordónkat, és olyan erővel szorította össze a szerencsétlen, hogy több bordája is eltört, mire kiszabadíthattuk. Gozáló türelme fogytán volt. Egyszer jelenlétemben támadt Lariszra. – Meddig kell még mennünk? Hol az a csodálatos ország, amiről beszéltél? – Rövidesen ott leszünk – válaszolta a lány. – Három-négy hét múlva elérjük az óriás folyót, ott terül el eldorádó aranyos házaival és tornyaival. – Három-négy hét – kapott átmelegedett sisakjához a vezér – az embereink már most is alig tudnak tovább menni. – Nere nincs is szükség. – Ha nem, itt pusztuljunk el – vágott közbe gonzáló dühösen. Nézd a szemembe, halálunkat akarod? Erősen megmarkolta a lány mesztelen vállát. Mond, el akarsz bennünket emészteni? Miért tenném? Csodálkozott Laris, és szemében gyermeki ártatlanság tükröződött. Gonzáló karja ernyetten lehanyatlott. Persze, miért is tennéd? Sohasem bántottunk, és van valaki köztünk, akit szeretsz. Bízatok bennem, mondta Laris élénked. A közelben van egy kisebb folyó. Az a nagy folyóba ömlik, amelyről beszéltem. Egy bárkát vagy tutajt kellene építeni. Az emberek egy része két-három nap alatt Eldorádóban lehetne. Igaz ez? A rögtön munkához láttok, néhány nap alatt összetákolhatjátok a bárkát. Fa van bővem. Két hét alatt sem lennénk a munkával készen, Csóváta a fejét Gonzáló. Még mindig jobban jártok, mintha az őserdőben erdőben kellene az utat folytatnunk. Eldorádó gazdagsága mellett eltörpülnek perukincsei. Az inkák már régen tudták, hogy fehér arcú hódítók jönnek nyugatról, és ezért aranyukat és ezüstjüket idejében elküldték Eldorádóba. Nem először mondom ezt nektek, mégsem akartok nekem hinni. Az aranyváros csodáihoz semmi sem fogható. A házak falait és a tornyokat vastag aranylemezek borítják. Ha napfény elönti a várost, a szem nem tudja az arany elviselni. – Megépítjük a hajót, – mondta Gonzáló rekedten. – Embereink egy része elindul a hajón. – És a többiek? – vágott közbe egy tiszt. – Mi lesz velük? – Itt maradnak, – válaszolta a vezér. – A hajóra csak 30 40 negyvenen férnek fel. Nagyobb bárkát kezdetleges eszközeinkkel nem tudunk építeni. – És mit fogunk enni, amíg a hajó visszajön, hogy megint néhány embert elvigyen? – kérdezte indulatosan a tiszt. Gonzalo jeges pillantással mérte végig a lázongót. Ez az én dolgom. Én ugyanis itt maradok embereimmel. A folyó közelében ütöttük fel táborunkat. Megkezdődött a fák írtása. Egymás után dőltek ki a faóriások. Reggeltől estig fejszecsapásoktól visszhangzott az erdő. Lázasan dolgoztunk, és alig egy hét múlva már alakot öltött a kezdetleges bárka. Igaz, hogy inkább tutajhoz hasonlított, mint hajóhoz, minden esetre elég nagy volt, hogy negyven embert elbírja. A fákat szívós indákkal kötöztük egymáshoz, és a fontosabb darabokat patkószögekkel erősítettük meg. Élelmiszereink ijesztően fogytak. Lovaink nagy részét leültük, de később sor került a kutyákra, kígyókra, sőt a majmokra is. Engem csak nehezen vit rá az éjség, hogy egyem a megpörkölt majmok husából. A kígyóhúst azonban meglepően ízletesnek találtam. A halászattal is megpróbálkoztunk, de sajnos igen kevés eredménnyel. Krokodilusokat azonban sokszor láttunk. Olyan mozdulatlanul sütkéreztek a folyó partján, mint ha lettek volna. Sokat szenvedtünk a rovaroktól és a melektől. Öt emberünk napszúrást kapott, és az indiánok között valami titokzatos betegség pusztított, amely csúnya kiütésekkel kezdődött, és rendszerint halállal végződött. Egy szóval helyzetünk nem volt iridlésre méltó. Mégis dolgozgattunk, ahogy erőnk bírta. Úgy számítottunk, hogy tíz nap múlva elkészül az otromba bárka, amely arra volt hivatva, hogy embereink egy részét elszállítsa Eldorádóba. Még éjszaka sem tudtunk pihenni. Az őserdőben éjszaka sem volt teljes nyugalom. Sokszor tompa és idegesítő dobpergésre ébredtem. Valahol a zöld labirintus mélyén szólt a dob, de hangja messze elszállt a víz fölött. Kóbortörzsek üzennek egymásnak, mondta Laris, amikor látta nyugtalanságunkat. A dob szó valóban nyugtalanított minnyájunkat. Az indiánok alkalmasint a mi jövetelünket jelezték egymásnak. Valami tudatalatti ösztön assukta nekem, hogy veszedelmes kelepcék épülnek számunkra az ős mélyén. Egyetlen benszülöttet sem láttunk, de a dob ritmusa annyira fenyegető volt, hogy minden nap készültünk esetleges támadásra. Voltak olyan napok, amikor késő estig tartott a kísérteties doppergés. Mint már említettem, az őserdőben éjszaka sem volt teljes csönd. Nyugtalanító hangok és zörejek szűrődtek át a léggyökerek és a kúszó növények sűrű függönyén. A felfelé riadó majmok rikácsolása összevegyült a ragadozó kordításával. Távoli robajok jelezték egy-egy korhadó faóriás kidőlését. Ágak zöldrentek meg a menekülő állatok súlya alatt, és a folyó felől loccsanások jelezték, hogy a fáradhatatlan kajmánok éjszaka is préda után kutatnak. Egy este, amikor tábortűzünk már alig pislogott, hideg légáramlat érintette az arcomat. Felfigyeltem. Úgy véltem, mintha madarak szálltak volna el fölöttem. Felkeltettem Sáncsó de várgást, aki mellettem feküdt. <tos> – Hú, miért szívó de levélek. Mondta egykedűen és másik oldalára fordult. Erősen megráztam. Ne tréfáj, bajtás! Azt akarod mondani, hogy vámpírok vannak az erdőben? Ismét ásított. Én is nevezhetjük őket. Ne félj tőlük. A vastag nem tudnak átharapni. Az átkozott fickó újra elaludt. Mereven bámultam az óriási fák homályába. A halk szánsúhogás elzavarta szememből az álmot, és csak hajnalban tudtam újra elaludni. A zöld lomsátoron már átengedett a napfény, amikor felébredtem. A reggel sem hozott megnyugvást. Az óriási fák alatt örökös félhomály borongott, a színek elmosódtak, paljóslatúvá váltak. Különös bágyadságot éreztem. Ilyetten bámultam karomra. Csuklómat fekete alvad fér borította. Megmutattam karomat száncsónak, aki azonnal magyarázatta a szolgát. Bizonyára nem dugtad karodat a takaró alá. A vámpír meglátogatott az éjjel. Azt hiszed, hogy vámpír szívta a véremet? Nem hiszem, hanem tudom. Nézd meg a parányi helyeket. A vérszívó denevér éles szemfogai okozták. Nem veszélyesebbek, inkább csak kellemetlenek. N nem értem, hogyan történhetett, mondtam rossz kedvén. Máskor a moszkító csípésére is felébredek. Nevetett. Hát a vámpír sohasem sem rá az alvóra. csak föltelebek. telebek. Bizonyosra veszem, hogy a közelben találunk néhányat. Nappal éppen úgy alszanak, mint a mi bőregereink. Átkutattuk a környező fákat, és az egyik ágon csak ugyan megpillantottunk egy furcsa, rozsdavörös állatot. Mozdulatlanul függött az egyik ágon, fejét behúzta hártyaszerű szerű szárnyai közé.